I don't wanna know no no no who's shaking your whole oh oh oh I love in your soul so so so the way i used to love you no i don't wanna know no no no who's shaking your whole oh oh oh I love in your soul so so so the way i used to love you oh i don't wanna know wasted and the more i drink the more i think about you oh no no i can't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 No more hashtag booed up screenshots no more trying to make me okay. jealous on your birthday you know just how i make it better on your birthday oh do you do you like this do you will you like this do you let down okay. for your touch you put you like this matter of fact never mind we're gonna let the past be maybe he is right now but your body still i don't know. wanna know no no no no we're taking you home and oh, oh, oh. loving you so so so so the way i used to love me no i no. don't we are pam pjesa më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prante, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mëngjesi juajit vënë gëzuar edhe festat që vijnë, ato që do të shkojnë në shtator i pari mm, mm. që vjen pastaj edhe të tjerat. Pam. Okej. Po po ikën në shtator. Ikën në shtator, jo e kam thënë mira, në festat akoma para. Pa po, të në shtatorit. Që jse sot jeni a Viri? Pam. Një zi do jem pushim. Da 28 tet m'duket? Po. Tan, kështu i bjem. Mm Ëh, çviem? Të hanë, të hanë tjetër, <laughs> të hanë. <laughs> ka një ekonomizim dëgjues te po. Ëh, ne konsumojmë tek ta uh, muzeqara çifrasën. Ka një uri të, një stë, uritim, për të për e, ka një madhe për të ngrënë gërmat. Jo, <laughs> po, është ekonomizim a një se nuk nuk harxhon shumë, e kupton s'është? Mm. Të hanë. Fei bie të hanë sa. Po, kursen, kursen pa. E biesh kurt. Po. Shumë mirë. Atëherë Megati. <laughs> Gate. Do na frym zot? Patjetër. Okej, okay, shumë mirë. Jeri më thash unë frymson çdo mëngjes në klubin e mëngjesit gjet një shprehje dhe ndan me ne. Mm -hmm. Kjo vershosh nga? Konfuci. Okej. Do të ish okay. uh. kjo. Nga ja, Kina e lashtë. Ëh. Mm -hmm. Nuk ka rëndësi sa shpejt ecën, për sa kohë që nuk ndalon. Ëh. Kjo sigo. Ëh. Është e vërtet, madje. Mirë, me me kë lidhet kjo? Me kë fabul? Me kë fabul? Me kë fabul po? Kum freskëshkave, shumë mirë, shumë mirë. E lepre. E po no kanon ndele ta koma, është në diisor, shumë mirë. Sa ajë shkojmë ngadalë po. Ja. Po, e nd sigarën më. Por s'naloj, ai fien. Tortoises in the hair. Mirë, tani kemi Godson Theater të kruidëm qesit me çështjen e saj sinoptike, më i dashur. I epiolta. 8 gradës në të omente, 21 dëjt maksimalja përsot, dhe do kemi vetëm djel. Djerë, mishtashurë, në krybin e qësit djel edhe në ditë të të uajah? Djeri nga fundjava. Djeri nga fundjava? <coughs> pa, pa. Pa, mm pa. -hmm. Pas taj kemi të aprishet, madhët. Me kisë me djerëja të rëmë. E prishet duhet në njësë, dhe. <laughs> po, leta shiojmë djerit përmëtën të në të. E në në në në në në në në në në në në në në Nëse të shkrua shët e ti në një roman në i dit Ta një së këshu, të Jo, e para të të mendojshë Se sërari e mëritot në bajë Lasim uh, në anonimal dhe ti, të një pa, Sera, për, josh, Ska pse ta prishës, por uh, Prishë, kusht e blende me alë tinë sur E ti qërë të bëja? Po Ja një ide Ta shkrua shqibrin Ta botosh me një pseudonim ta. O pseudonim i tjetë Për pseudonimin mund të çarto? <laughs> <laughs> <joj> <laughs> po, sa do të jetë të shkitar? Të kuptova. Po funksionon spanjoll për shembull. Po. Është amerikano latin. Mund të bësh japonez për shembull. Do të luajë pa blotë. Ose japonez, po, sepse Japonia ka gojja kështu. Gojja pesh domethënë. Hakiri Namasutra. E ke bësupersh? Hakiri Namasutra. namasutra. De, yeah, okay. so thang, diel, po, edhe. Dhe romani quhet pesë ditë me diell. Çfarë bën? Pesë ditë me diell, po. Po. Tashi, më mm. fal. Romani është 5 dit me djelë, Altin Sullaj, autorit. Romani është 5 dit me djelë nga Hakiri na Masutra. Këmër, pa hamëra nërmanishtë to, i përkëthyër... Këtë po thejmë po. <laughs> i përkëthyër nga... Ti, ti kërkomë përkëthyër, për si në di e përkëthyër s'ka, sa i shuajdu Shqipë. <laughs> Ai që ti të zdi është që Hakiri e ka shuajdu Shqipë. Edhe në, në fund farën që autorit një në malë kasër <laughs> në datë nga ishtë. <laughs> Ës para, punon te klubi i mëngjesit. Ës para, autori nuk lindin në Mallakastër, sa e bëran sigur. Po, po. Autori. Autori lindin në, e, në Mall. Ës lindin, ës lindjen si themi tamam. Tash. Ës me origjin. I ieri. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. So we live we were burning on the edge of something beautiful something beautiful selling a dream smoking mirrors keep us waiting on a miracle on a miracle say go through the darkest of days heaven kam pjesën më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na të premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm dhe jole themi që nuk kam parë Arjun e vogël Collar gol e bëjmë edhe kë kam parë un po hmm. djegam gatuar wow. Se ju sa i zgjendiel po kam gatuar dje jam e iri pse këtë do bëjm çfarë ke gatuar ti çfarë kam gatuar un dje iri po e gjend dom sushi Jo, ja, jo. Ja. Sushi un më gros, më gros. Po ti zgros uh... po, dhe pilav. Grosa është sotun. Na ka sutra. Ndoshta, por nuk jam ngatuar sushi, kështu që. Kam gatuar edhe ti atë. E pa sakt Altin. Un më thonë se ke gatuar makarona. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. E gambora, Olta. Ë uh, ke hapur pet dhe ke bërë <clears throat> byrek. Jo. <laughs> Lori. Ë uh, kek. Jo, Lori. Tani mund të bëjmë pyetje apo vetëm? Okej. Mund të bëni video? Është kuzhinë uh, tradicionale shqiptare? Ndonëse, më po. E morëm seriozisht. Mm. Pogjesh. Ësakt, <laughs> ieri, është Kushim. me përmbajtje mishi? Kishte pa. dhe mish, po. <laughs> <laughs> <laughs> mm, ka erë. Mm, ka perime brenda? Po, bravo. Mos ishte turli? <laughs> jo. Jo, e pasaqta, al din kujdes? Mishi ishte bërtholl. Jo. Holta. Mishi ishte pul. Jo. Lori, jeni <laughs> ka bë Imambajaldi. Ja, falënderit Lori, po nuk kam arritur të Imambajaldi. Ja mendebur. Do <laughs> kushim më të mirë të fjalës, sepse <laughs> nuk ja nuk kërgatimi, ja dalë dot më vonë. Ky gatim që bëret i futet në furr apo Ja, ja, jo ja, ja, në furr, ndonë. Kuides. Altin, një gatim që sfutet në furr, tradicional shqiptar, ka perimet dhe mish. Është ë gjell pra kjo. Po pra, me patata dhe me mish. Ë e gavuar Altin, me, je i sakt deri te gjella. <laughs> patate, bizele, karrota. Gabimolta, Lori. Kaçen si byrek bletave. Jo, po ç'do trimo. Atë, keshën sup me perime dhe mish. Jo, jo, <laughs> jo, jo, jo. Kujdes alden. Kujdes alden. E Isaac deri tani është gjell. Shiptar la, po themi. Ngarkto që bën në shtëpi. Mos os bamja, a ve. Jo, u, uh, kujdes. Jam afër gjë. Mhm. Alta. Kujdes Lor. Po sigom mua, Olda, se nuk ka ardhur të nasind tim. Pastë atyre që më kpute çfarë, jemi pritur atë. Ka, sigurisht, duket sikur ke bër patolljana. Jo, jo, jo. Speca të mush. Jamor jo, Lor, gel. Jel, jel, jel, jel. Jel, jel. Lor, Lor. Tenzere on Lor. Lor me patatë më bur. Po smar vesh, un pilaf patate. Po <laughs> se ku bën speca të mushën të tenxere? <laughs> Jepi eri. Ah, baba, speca të mush. Patate me mish. Ai tha këy me patate me mish. Ai tha. Okej, sik çamoni. <laughs> shumë keq. Nuk më rmesh. Njeri nuk më rmesh. Në gjella që kanë bërë unë, kujdes. A din? Bami apo jo? Jo, babao, duhet bammi. Duhet bammi. Nuk më rmesh nga gjella që kanë bërë unaz, këtu nuk më rmesh nga gjella. Pse gjella shkat? Tani një byty, ne duhet të jemin perimi, çfarë po? E po bishtaja, okay. më bishtaja ka bër. Jo, jo, jo. Bishtaja do të them nuk më rmesh nga gjella që kanë bërë unë edhe ti prapë. U doje. Allah soi. Nuk më rmesh. Kemë të bëjmë me bulmet në në. Jo. Nuk mërvesh nga gjitha Presh <laughs> A i Ti disprejn e disprejnë famshme Nuk mërvesh nga gjitha me presh Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM Everybody knows she's a perfect ten And I'm hanging on tight To the whole thing ends Cause New York's got a Yeah, but it's brighter. She said, she said, it's a city on fire. Somebody told me, if I'm not careful, well, this one's gonna roll me. I got my hands full and this one's gonna own me and control me. I'm so mistaken. Pjeset bëtë mirat e javës, ga klubi i mëngjesit. Live nga hënën atë prente, nga ora 7 dhe i në ditë. This is Club FM. Shqyrem kështë të fitoj, miqtashur me një kush fitoni pari, Luan Jeri, mjës, Oita, dhe Asin. Asinja. Asinja. It... Jeri. Oh, yeah. smel, Alfinit. Mëngjesi. Jebini. Kush fitoni pari? As <laughs> një. As një. Pari. Ush fitoni. Ja. Mbaq me smedha Alfinit. Mbrau Jeri. E një kush fitoni tyti, jebini. Kush fitoni tyti. Kush fitoni tyti. Altiniet Altiniet vetëm një duty në keq është edhe ti je viktima e loja sont Nuk e di absolutisht që ishte Altini po Më lutaj kujti lutaj Edhe nëse duket më pa më Të djera tjetër Duhet të desh me shpirt pastër olta Jesus prsoni me pastër se ka Altini Gatë? Ni le pushtil të lutem Një pushtilalt Po mi lal Falem <laughs> djerët A uh, ti ndodhë dhe ti në një labustil më lal Jo jo, pa okay, më lal Oke, më lal Dhe dhe jut Lale A dhe trep jujt e ti janë për oltën miqtashur ju Duhet i majqinoni si kur të ishit oltën, a ti eshe më shtirë Por uh, Jo e pa mundur Oke okay. Duhet i majqinoni si kur jeni oltën Dhe të përgjishën i ashtu si qdo të përgjishje i oltën Jo ashtu si qdo të përgjishje që t'ju Tu je shumë mirë, mjerë gati? Gati. Altini e gati? Gati. Dgjueseni gati? Okej, okay, shumë mirë. Atëherë. Pyetja nr. 1 ose dilema e parë për Oltën. Po. Olta. Mm. Do zgjidhjen të takoje veten tënde mbas 20 vjetësh. Bon. Po. Rancjes au thimi në kohë që ishte e mundur të takoje veten tënde mbas 20, 20 vjetësh. Okej. Okay. Një olt tek 50 ato ishte? Krejt mm -hmm. ndryshe. Edhe ndoshta uleshin bënë një orë muhabet. E oltare mund të pyetë oltën e të ardhmes së tij. Si... Sa çfarë duhet bënte? Po. E çfarë duhet bënte <laughs> ndryshe? Po. Ah po, apo, të takosh Goltson pas 30 vjetësh. Pra olta takoi vajzën e saj mbas 30 vjetësh. Kur vajza sa do jetë një 33 vjeçë. Shoku e bëu. Sa çesht olta tani? Pra do preferonte një orë muabet me veten e saj në të ardhmen, aba një orë Besed, me vajzën e saj në apartament. Okej. Okay. Dilema e bukur. Dilema e bukur. Mm. Dilema e bukur, por e vështirë. Hajer. E vështirë po. Okej, okay. nuk është dhe. Kjo është dhe dhe dilema e Bardor. Olta jep një përgjigje kësaj. Si do përgjigjet Olta? Pyetja nr. 2. Dilema nr. 2. Olta. Hm. Do të zgjidhë që të kishe obsesionin e të larit katër herë në ditë. Olta e kaqt, a? Po 4 herë në ditë. Për imajqinon të exagerifare Katër her në ditë Tështë ati thajt të kurë Po, apo, apo Të kesh kruajti të vazhduesh me trupi Jo për shkak të pa pasërtis Kesh kruajti Gjith kohos Gjith kohos E të mersh Oll të ashtë këshu Shumë e sikletë shme duhet Për shumë e sikletë Për shumë e sikletë Menga kaq dashkop vinek ta gjera. Atë, pra, të ket në njërin anë, të ket obsesionin, atë është smundje. Ëh, obsesivitet që të lahet në dush 4 herë në ditë, apo të ket kruajtje, të vazhdueshme. Të vazhdueshme trubi. Pafund. <laughs> <Gjil -kos. laughs> Okej. Okay. Ka dhe lisër ajo se kërë... Ah! E zetë ka jo, është kruz, e si kleqë me fare. Si Kërën ka kap atë, lare. Ah! Ah! Atuja, atuja, atuja. E dhe përbërnë, më më më dhe dhe të bëshë gjakë. Ok, okay. miko. Dhe pjodja e fundit për Olten. So. Mm -hmm. Olta. Mm. Do të zhidhje. Që të mësoje dhjetë gjuhë. Tam. Dhe një... Të kishe një kultur të pa mas mm -hmm. Apo Të pranoje një durat Prej 500.000 euro Këto janë pjeset bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prente Nga ora shtatë dhe i në djetë This is Club FM You got to know I'm feeling love made it cold I never loved you another one another you it's got to be love a settled you got to know I'm feeling love mm -hmm. you got to know The smell in the air is a dripping rose You give me the wine for me I know the soda be my warden <laughs> go ga Alend With the flick of the hair it can make you all And I'm not a holder dig my soulin I'll lose anything but it keeps me soul A physical kiss is nothing without it Use your eyes to see what is done The body even lies is filled up on looking Is all in remains before it's begun You got to know I'm feeling enough made it go I'll never love her. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because I get another plan. Ain't no refuting or no disputing, no disputin', I'm a modern refuting. Some contract disputes to some brutes in Lovuton. Act high for lube while my boys put the boots in. Lovuton. of this fashion there's like he got compulsion but oh, a darling inside a dog party like corruption is go seduction Trily so I never say sorry there's a dollar side the dollar side the dollar side it's all in Hello there I put a bank inside a car inside a plane inside of it takes half the western world just to keep my shit from floating and I never ever smile unless it's of the true remote I just won't be mowed pass über pare like a russian end of discussion sounds like you got concussion oh we got soul out we got gold party like a rusha disco seduction kam pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hana në Trenta nga ora 7 deri në 10 this is club fm Gati yeri. Gati Gadelin Gati, gati. Ojde Gardi baba fëshimi është për ty tani Gati Gati me tre dilema mmm -hmm. leda për façë e Moltë ti i eri bo Gati që çfarë do të zgjedhur dhe Altin çfarë ja, ja. mm -hmm. do të përplasim Moltën Uf nga çka mbar shumë siklet kanë shumë duket Piëdia nr 1 ojta do zgjidhja Sada kohë vetëm tënde mbas 20 vjetësh ne bisedoje me veten tënde mbas 20 vjetësh për një orë. Pish një kafe me Oltën e, e, e vitit e vitit 2036. Të pish një kafe me Oltën në vitin 2036. Po. Do i jesh 50 tek 50, domoshta hyn në 50. Po. Kemi boll për biseduar. Të takosh mm. vajzën tënde. Po? Të vitit 2026 Pra kur vajzat jetë 30 e 3 vjeqe Edhe të pizetosh me të për një Pra do të doj e takoje vetën tënde në të ardhmen Bas 30 vjetës Abo takoje vajzën tënde në të ardhmen Bas 30 vjetës Filin hmm. kurisit e do shua je Se do mund të edhe të pjusjes Hëmi mamë Sigar djeta dheri që tu e tjerë tjerë tjerë tjerë Për edhe me vetëm tëmë tëndë do kisht e prilot më abete Po vajzë a dojë tuas vajzës shtotë Se vajzë a normalishtë Do këtë bëjnë i vajzë Do këtë bëjnë i vajzë Opsë e vajzë Po mi e rëtë të pinjakë Opsë e bëjnë, po Por qi që në ta e për një ndë e ljuta? Atje Oh, bom Veten, do takojë Veten. Dërgoj Iri ka thënë sa herë wow. do donte të takonte? Veten. Bravo Iri, saktë. Nuk di pse Iri më koni tani ka thënë? Unë mendova si nën, në fakt do uh. takoja vajzën, por më sa duket. Doqë se është një fëmijë altinit. Unë mendova si nën. Vajza nuk jam rapashat <gles> me tipi altin. <gles> shumë mirë. Çfarë ka Iri? Ai ka empatim ta vendosë Veten në në vendin e një tjetër. Tash më pëlqeu shumë, prandaj meriton një pikë dha e ting vetëm për këtë. Dhe pyritja nëmër 2 për të ju alëta, dilema e 2 pa. Do të gjithje që të kishe obsesionin, smundjen, po themi, fiksimin mm -hmm. E të larit 4 her në ditë, 4 her në ditë dushë Gjdo ditë, dimër, verë, dimër, verë, ver, 4 ver, her këtë, Po, i gji qikë të mga rëdhore Apo, apo, pa lidhje me higjenën personale Të kishe kruarje të vazhduashme të të rupë Po rupir. të të mershme Kruarje, jo të të mershme, kruarje të vazhduashme Ai un galleç që teleset, teleset, po a a lash, shizkoz, po po çfarë. Kruhesh gjithkohësa me laj, çdo ditë. Jo, duke parë një njeri që kuhet teleset, teleset më nuk e futem këtu. Ti po deshe fut. Tani un një herë kam. Po ç'e ke do të domosdosh. Një herë në ditë. Po. ë A ti bëjmë katër si thoniu. Nuk e di, a di ti apo? Kjo është ejotia si përgjigjja. Katër herë në ditë. Okej. Katër herë në ditë. Yeri ka thën obsesion që të lahet katër herë në ditë. Bravo Yeri. Se bien të si mirë skema. Do do në... që të bëj lëkura në shoqes tënë. Do të gjerë 4 rëndare në 2. Ne janë këta deri. Edhe Alldini është në tabel me një pikë mish dashur, le sigojmë nëse në vitën e fundit Alldini do të arrit ta barazoj Erin apo do a i ta kaloj Erin me 2% saktë deri tani? Mm -hmm. Hyria e fundit Alda ka të bëjë me. Mhm. Mm në njërin version ti mëson 10 gjuhë të huaja dhe një bagazh të admirueshëm kulturor. Mizokopa po po ti zak koga jote 10 gjuhë të huaja dhe një bagazh të admirueshëm kulturor gjithë të ken zili njeriu me bagazh me bot apo pranonësh një dhuratë prej 500.000 euro këtu e prishë fare kujdes për ata inteligjentin e admirueshëm nga të gjithë apo 500.000 euro e bukur që fillon total 10 gjuhë të huaja se 500 450000 euro i kam. 450000 euro i ka vërtet miq dashja kam parë. Vetë të huaja. Bravo, bravo, <Tip type birth video> bravo Iri uh, <Atlas> <S2aco> si me 3. Të kemi konvencionin, por siç ishte, përsi mië. Atë duhet të shohim. Po i vërtetëse. Po, ti ke ti flet real. Ti flet real. Kjo është më realiste e çelbur. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trenta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 sot vetë mira të, të, të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna në pritende nga ora 7 deri në 10 this is club fm amerikan vendi i mrekullive o oh, oh. oh. brafë e i i, i mrekullivantin amerikan mundesh që të të vëtosh të hendesh në <laughs> jonë shikom të, të hendesh shkon njerëzit më shikova këtë mm. kjo është një burrito mm. mm. tani ka shkon një njerëi atje po Gjoshuar disa njerëz sepse sepse në menun e e Chipotle's thuat që kjo burito e mrekullueshme hm mm. ka 300 kalori. Hm. Mm. Shkon njëri tash. E ha atë. Tan. Edhe ndiej aq i ngopur, aq i knajtur. Mbarkoj dhe jesh aq plot. Po, saqë thotë orë zotrit. Unë nuk knajha. Kto s'mund të jenë mm. 300 kalori. Mm hm. Jo më zotri. Do unë unë dihem shumë. Edhe e kam marrë dhe e kam studiuar këtë punë. Ëh. Edhe ka zbuluar oh. uh, që. Në fakt. Në fakt. Kaloritë vërtet janë 150. Oo, po, po, po. Do më ndihmoni buri doja kartës. 150 kalori. Dhe tani ngrihet me avokadin. Edhe shkon dhe i po, i kan hedur në gjysh no. <laughs> Qipotlen për mashtrim me edhe on për shukran, në fakt, kan, kan të drejt për, për diçkanqe Po të shkosh edhe menun ku ata e, e reklamojn këta burido në altin është uh -huh. kjo menuja këtu Në fund të fare le dhën 300 kalori, po të shkosh në rjeshtin e fundit të fare Po 300 kalori A, Në fakt, e është duke që nga fotoja që... që 300 i ka vetëm si përfaqe <laughs> 300 qën ka vetëm pitja A. Ah, Siç kanë sa miqëti atë. Do të kishin përfaqëruar si, si, si, si, si pot legaseruar si në në qartas i ka vendosur. Në fakt, kanë shësin vetëm pita. Jo, pita janë mbushur me gjëra të, të mira, nuk taftat fakta pita. 300 jam të, të pites, Ma, dhe ha, po, po, janë të pitës, edhe i bie 750 kalorite të tjera, janë nga më shumë produktet. Po. Që është shumë e mirë. Kjo që ai është ngopur, edhe tani ka ndier revolt, që është ngopur e shumë. Ai ka pritur të hajë 100 vëllim. Po. Edhe i ka i kanë hedhur në gjujt tani dhe kërkon en fakt kompania ka Mm -hmm. Sepse ka njerëz për shkakun që ndjekin një dietë. Edhe i thuhet që pa. edhe mund të jenë edhe dieta mjekësore, jo vetëm për çejf, e për të rënë, për, po po për, për të rënë peshë, por po themi, duhet të mbaj një diabetikë për shkakun që i kanë dietë të caktuar. Po. Edhe edhe një sasi kalorish për sa njerëz, për shkakun që lufton me mbi peshën që njihet si një smundje. Edhe nëse ti i thuani që po ha 300 kalori, ai thotë jam në rregull. Po. Evon trenag këto në ditët e ai 900 un jam në 9000 kalori un jam kushka se si un dërgoj trai 3000 këtu janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hana North Premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm Në pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM <laughs> E mëritonet Në falim ospo, këna që mi vetëm ne Nuk e di <laughs> Fletë qartë okay, Shprejnë nga besoj Keni mendoj një fjanë? Pa pa Fjene juaj, është është një funksion fizik i trubet e njeri ut Ja Ju i mendoj një këtoni është një sendjeri Ja është një, është një veprim po fal veprimit të njeriu thëhet edhe kjo ëh ëh është një vend jo gjatë veprimit të njeriu thëhet edhe kjo po si shumë gjëra të tjera është diçka që del nga njeriu është diçka që dëgjohet dëgjohet por nuk shihet thjesht që e bën njeriu shihet preket nuhatet ëh mjaft kaq aha gjithashtu është jo është e padukshme jeri dhe do të them shihet preket nuhatet doa ju kuptove ti këtu vjen er pra vjen er Shet pregne nuk hahet Por iri kao paraj nuk hahet yeah, Nuk hahet Nuk hahet Ndod <laughs> në baño Ndod në kusinë Ok, ba it does Oh, you know me? Pilovi ti të një Ndë fani juz të pregni <laughs> <laughs> Nuk e ti, nuk e ti Nuk um, e ti ndot në punë ndot në punë ndot në punë ndot në punë ja. ka të bëjë me artin është ja. art krijimtari jo ja. s'ka të bëjë me Ani... art jo ja. është një veprim pra thajeri një kshu jo ja, jo ja, ja. <laughs> është një gjë që e bën djefali është një produkt një produkt që e <laughs> bën njeriu si një palë kputç për shembull po ja ta ta. jo tamam jo janë kputuçët po ashtu është veshje është veshje e bën njeriu po bëhet veshje jo është zbukurim jo është diçka që e blet për ta për ja për ta pasur në shfi për kryer një punë me ta Po pati e kanë si një thik një pirun një gjë kështu. Jo, me t. Jo. Nuk e përdorim çdo ditë gjë vetë të ty. E kemi në shtëpi. Unë vetë e kam. Nuk e përdorim sot. E e mban e mban jeri ti e mban në korridor. Korridor. Jo brenda në sallon. Jo. Jo e mban në sallon pra. Sallon. Sallon, në sallon? Jo më v. Jo më v. Është fshehur. Po, është në sirtar. Është me v ieri. Fillon me m. Jo, çfarë është v apo m? nga ato mbyllë detjet. Po kusht send i till. Jo, nuk është send i till altin. Është ndryshe send. Po si kfutet praktikisht? Ti e ke përdorur kohët e fundit, një të till. Po, fillon me d. G g g. Jo, jo, nuk fillon me g. Gshëra. Jo, po nuk është send. Nuk është ngatronë. Po si nuk është send? Kush e tha që është send? Jo. Unë nuk thash, po njeriu nuk bën vetëm send. Përdor, përdor gishtat për ta bërë një veprim, Holta. V v v. Të lomë l pra, fillon me l. Jo, pi pi pi pi. Lyja. Piktur Lyej po, jesho mirë Jam mirë, jam mirë Të lyej jam mirë Të jemë dyrin fund, pa, në fundës re, në regullën ju Fillon me për po. Fillon me për, për. O jerej, po qështë e gjithjon në pra. di mirë në? Gjo, fillon me për Gjo, fillon me për, brendi Dhe, jes shumë zemë mërgjerjerit Dhe ka dhe lyej përëm ta Po dhe lyej Do më thëmë ka dhe lyrjen, apo jo Si lyrjen Që mund të lyesh? A, ah, pa po. Si proces. Po, janë rrugë të drejtë. Pe pe pe pe pe. Pe pe pe pe pe. Po sa larg shkop dhe sa larg shkop, lodha. Nuk gjesten më atij, nuk gjesten. A kaluan tre ballan ka procesin e lyjries brenda. Po, në një farë mënyre. E ka procesin e lyjres e ka brenda. Jo kjo, jo kjo rinisitar, po kjo si rinisitar kjo. Unë rinisitar e mbaj. Po nuk është mund ta mbash ku dua, së lodha. Nuk gjesten, po rinisitar. Po. Nuk është të e në borrinë të sërtarë. <gjën> Orë e thashë, unë e kam në sërtarë. Unë këti ku e mba në ti, unë përve të e mbaj në sërtarë. Unë mbaj në pëthalonë, <gjën> hiri. Po këti unë është i se qarë është ajo, të dhe mundu si ku e mbaj. Dhe, në momentin që ti përdorë këta, nuk nuk shumë shumë përdoret në përmjetë lyërjesë, të procesë. <gjën> Tani më shumë se kajshë, nuk kam qatë të themë. Wow. P, P, I është një gjë që nuk është sendore, nuk është të mbahet në sirtar. Okej, okay, futet brenda një sendi atëherë, mund të themi kështu. Nuk është send, jo ja mos i ngatroni, nuk është send. Oheri, po futet mieri, kjo gjë. Po çdo gjë. Jo... Futet në një, Ka një kavanoz. Kavan. Po në kavanoz, në një kuti. Do të më të pra. Jo, po, Ore fillon, fillon me p. Ore or <laughs> fillon me p. Turshi. Është në p. E tieni ti para pak kohësh e ke përdor edhe <laughs> në studio, në gjë të tjera. Kur e ke përdor? Jo. Pa. Jo. Jo, dhëtë me ndosh diska që e kam shpifur oltës Ma ke shpifar... <laughs> oltës i shpifet për ti dajdojtë a gjemë është një loj kremi, që më asë në lodhët, ha? <laughs> o, oh, po, po! Po, po, pra po! <laughs> më shpifet për ti... Po dhe o, po dhe ma <laughs> Si po dhe pra, o dhe po dhe ma Po, po, po, po, po Po ma dhe dhe? Po ku kam përdojnë? <laughs> Sigur ke përdorur kur kisha tatuazhin më robi ti. Mirëmëngjes. Kotë fundi grupa <laughs> uh, e ishte ajë ka 3 muaj. Me shpife apo <laughs> <laughs> jo? Kotë fundit tash zonë. Halo, ha, alti. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 You were always there for me when I needed you most I'm gonna love you till my lungs give out I promise till death we part like in our vows So I wrote this song for you, now everybody knows That it's just you and me till we're great long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 Daram dam dam dam Daram dam dam dam Daram dam Daram dam dam dam Daram dam dam dam Daram dam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 Gets into your body, goes right through your soul. Can tell each other secrets and remember how love. Daram dam dam dam. Daram dam dam. Daram dam dam. Daram dam dam dam. Daram dam dam. Daram dam. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte nga ora 7 deri në 10 This is Club FM. Hey yo. Shokuun. Si animo. Mi pritoj. Ai s'anjë më modernë s'aj, man. Ë, e ka tani. They coming, hey yo. Vetëm sa. Hey. hey. Atë fjalën tënde altin spo i gjënë spo i gjënë. Fjalën tënde e mor altin po uh... ta <laughs> gjënë. <laughs> po ta gjënë. Po ta gjënë. Çak kan. Po ta gjënë. Nuk e gjënë. Po ta gjënë. Po ta gjënë. Çak vini me mangutë. Këtë një uësa, këtë në ndëshinë? Drake, uh, Drake, aš dra... Drake? Drakeën, <laughs> se në mërë përtaqësë Se, reken, se ka nekan, dracon, kam bëngë, Drakeën Se kam bëngë, Drakeën Se kam qenë me në Rekën Se kam hongë me në Rekën Se kam hongë me në Rekën E kam hongë me në Rekën Lëvrekën Lëvrekën E kam hongë me në Rekën Bas me në Rekën Vajdo olë ta, vajdo Vajdo me në Rekën Osa mirë, ti me olë për flatë Osa mirë, osa mirë, po e përna të përgesë, edhe jene një vezë, edhe një vezë, me omega 3. Së premsëm do të përgesë, bukëm do ma te këshpak, qaj malje, dhune djafë. Në pute t'jat për drek, doha drek me një purë që qënë drek Drek u një purë që duha në drek E doha më të dy nga një levlek Ta Levek Qa kanë të thë nërta? Is okej, qa kanë të nërta Qa kanë të thë nërta Në pun alëtin Në ekran Në plan të par Në përgjithësi Në parim Në realitet Në gjuheti, në skanër Jo jo jo jo jo. Me dimet, dy të sore. Çiloni, çiloni se ç'do no. bëjmë tani. Do t'japim, do t'javim, do bëjmë dy gjëra. Do t'javim edhe no. një her klipin dhe do t'shtoim një dhuratë. Un mendoj që le të vinë edhe këta të kantinës to, Gjesh Kastrioti Bot. Dy shishe nga ata. Gigan kanë vreshthin. Atëre, edhe dy dush. shishe vermi i dashur ose konjak, konjak ose raki ose brandy nga kantina e pijeve Gjesh Kastrioti në Arapaj të Durrës. Ah, uh, ç'ka. U bëre shumë serioz. Jam shumë serioz. Kur bën xhjalpër të pirë Blendis. Siç uh, nuk të fal. Kur kur bën xhjalpër, dëgjoj. Atë, atë leta leta leta gym pak i lutem. Leta gym pak i lutem të shpotojmë nga kjo. Jemi. Duhet të ishte në plan të dytë, sepse ato gjëra janë dytësore. Atëre, çfarë janë recizori, është recizori duhet të, të? folo për një skenë të filmit. Mhm. Mm edhe thonë që kjo që po ndod, duhet të ishte në plan të dytë sepse në tani për flet për Për diçka, për subjektin, si thua, e filmit, ëh? Tan. Sepse në futboll, për shembull, ato që janë dy të thore, po thoshte ai. Ëh. Dhe prandaj kan thënë Kjo është logjikësh pra. Në skenë, në futboll, në jetë, në tren, në luftim, ja, ja. Në dashurinë, në një marrëdhënie. Jo, jo, jo. Por ju them që bëhet fjalë për diçka që nuk është e mirë. Bravo. Kurrë, nuk është e mirë kjo gjë. E tha. Por në fund është atë. Dhe që diku në botë pondo tani ndërsa flasin. Mm. A tani e the ti? Ja, tha pra, e thatë, bravo, sa çfarë. E di se po ndodh tani në botë. Jo. Pse sa njerëz puthen, dashurohen, vdesin, han. Po, po. Tani në botë drithëndhen gatormet. Po, bravo. Edhe një herë tani ta dgjoni dhe nëse do të fitoni, keni një orë dore, një super orë dore, një durat nga Mishtan tek Electronic Land, cilët i falenderojmë. Tekse Wilson and the Minapes ai kanë dy shanat detyre dhe dy shishe nga prodhimet e kantinës së pieveve Gjergj Kastrioti. <tër> Duhet ishte në planin dyt, të dytë, sepse ato gjëra janë dytësore. Sepse në këtë gjën që s'është gjë e mirë, thotë Volta, këto gjëra janë dytësore. Po. Sfid që ta gjeni. Në shum se kaq nuk ju ndejmën dot. Mm -hmm. Kemi bërë shumë për ju. Jo. Ne do të vazhdojmë të bëjmë më shumë për ju. Jo. <tër> edhe klubi më qese do të mbetet gjithmonë pa pagesë është arë këtim falas, mishdashur, përveç të tuaj Ka nga në ta që Në të gjojnë edhe që i shoshërojmë në rrugë gjithë do dit Që tonë me veda atë kisha të jebja në i lekë t'yre edhe, Se ma kam bërë rrugën Më shoshërojmë gjithë kohënsë Por jo uh, Në nuk i jemi dua fales, Jemi falas, falas, falas, falas, falas Jemi fellas, falas, falas, falas, falas mm, Palek, palek, palek, palek, palek Ehm... Uh, mm, Njemi pa lek, pa lek, pa lek, pa lek Njemi pa lek, pa lek, pa lek, pa lek Këm tuk e dhe e qeta thirin ti Pas ka më më burko Do e të ndërshkete për kështu Mirë dë ishte me Se qikon këtu janë edhe improvizime Se të kem një tekst shkruar në këtu e qaj E qaj Kur qajnë këtë me improvizim lërë lërë Do aham Drek Do aham drek Do aham drek Do aham drek me brek Kva akkur tNetKi? Kva akkur t Empor K Nu hëndërën Ve seeds Te shej Guys Kva akkur? Tamp со 4 T indones Ttaク di në�� 3 3 3 Ok i me at aktar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 we may Pjesa më e mirë e javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na të Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Gatë për shortin. <gjim> atë kur të hasë kafa në një, do të sa një gatim. Gatë. Gatë. Atëherë. Boys and girls. Ta. A do luajm tani? Kus po toni tari. Bravo jeri. Shpëtoi jeri tani ti kemi ngelë dash. Alta. Alta. Zoti është i madh. Zoti është i madh Alta. Ma dele gojën fol. Amen. A demonë mi dhasur oldash, viktimë ajo stonë, cilat do të largohen nga programi për momentin. Ne do bëjmë tre dilema. Njan tre dilemma drejtuar Oltos. Olta u largua. Iku. U largua më, u largua. Akoma jo. Jo, akoma. Pra dik tani. Atëre. Poç prit më. Atëre. Ë, lojë, ashtjehesh më dashur, you cannot jeni të mirë pritur tani. Çemëti dëgjuar këtë dilemë, cilës cila do t'i drejtohen Oltës? Ju jem një si kur tisht e jo. në rase, të jemi në përgjigjet sikur tishtajo. Në rast se arrinin ta parashikojnë Oltën siç duhet në të treja përgjigjet, i pari prej jushi do ketë tre përgjigje identike me anëto që do na javolta mëvon ka për të fituar. Tani Jeri dhe Altini bëjnë të njëjtën gjë, ata mundojnë që të të thonë. Parashikojmë Oltën. Ata parashikojnë se çfarë <të> okay. do thotë Olta. Dilema nr 1. Po. Okej. Olta. Të zgjidhje. Q. Truri yt do transplantohej në një robot, po, femër, uhm, mm apo në trupin e një njeriu të seksit mashkull. Pra, transplantim truri, ku truri i oftës mm -hmm. bashkë me memorien, mm -hmm. kujtimet, ndërgjegjen e oftës, emocionet e tjera e tjera e tjera, do të transplantohet. Imagjinoj sikur në të ardhmen kjo është e mundur. Mund të jetë një robot femër, po. Pra, të jetë një një trup robotik Edhe ojtë do të komandoj e të, ose mund tjetë, një trupi vërtet njërzor, po por shkoll. do jetë një burë, edhe do marën trupin e ojtë. Kështu që ojtë do të gjejë vetën në uhum. trupin e një burë. Apo do do në të të gjindë vetën në trupin e një robotit. Pakten nga ana e seksit nuk do kishte shumë ndryshime që do ishin traumatike, ma mërë mërë. Dhe asë ka që vjetër si grua, të zjojë, Hello! <laughs> Hello, my friend! <laughs> po në të dyja rastet ësht Ja, ja vetëm një rast. Ah, por, po. Edhe shë, por, po dhe roboti. Ekzagjerata. Po dhe roboti. Po të paktën nuk e ka ata. Ka më shumë gjë. Okej, mirë, më ngjat. <laughs> mm -hmm. Do të kërkohë zbajo ses. Atëre. Mhm. Kjo është dilemma e barbarë. Holta, a do zgjidhni që truri i ju të transplantohet në një robot, apo në një trup njerëzor, por të seksit kundërt, në trupin e një mashkulli? Okej. Okay. Pyetja nr. 2. Po. Holta. Mhm. Do të zgjidhni, a? që të prisje të dy gishtat tregues të dorës, b b me fik gjalpi, me një pikë vet? Po. Me me fik gjalpin. Do, më ke anë se që nuk është shumë nëpër, kështu që do doj pak do doj pak. Grr grr grr ku gjatë sharan. E bën madhësh. Ne kemi mundësi mos ta demonstro. Jo, e kemi, në veçje e kishim tash. Me që e kishim kronikën, ja ku e kemi miqdashur. Olta me fik gjalpi duke prerë gishtat tregues. Prend. Ai fik gjarp i morë. Po kitë sa von çfarë, gër gër gër, po ja gër gër më vës. Nuk e di ku mbaj. Mirë, okay. <laughs> mi konvajte. Ah. Un bli një, merr një sport, merr një gjë, merr një kavanoz, futi atë gjëta gjëta ja këtu. Ah, çfarë? Jo. Ni vini, edhe tjetër, edhe dorën tjetër. Bizi tjetër. Ai ah, okay. <laughs> po, po. <laughs> është drejtas. Okay. Apo, apo. Nëse kjo nuk ishte gjë, nëse kjo nuk ishte gjë ieri. Ka më keq se kaq? Ka. Mirë, a zgjinim më pra, prit tash. Alternativa <laughs> është Të shohësh në stadium të gjitha ndeshjet e Skënderbeut në jetë të jetë. Dhe. Luan mm. Skënderbeu oltan në stadium tani në 2032-shin në kategorinë 27, kudo që të shkojë Skënderbeu oltat do të, të, të ndikë. Ndeshje të rëndësishme apo ndeshje koti? Po çfarë do lloj ndeshje? Çdo lloj ndeshje që Luan Skënderbeu mm. për kategorinë B apo për Champions League. Olta, në stadium, në jetë të jetëve, për qithmonë, për qithmonë, për qithmonë. Oke. Okay. Në ndeshët e s'këndërbeu. Oke. Mm Nuk -hmm. i këmë me bushim e kjo, se luan s'këndërbeu. Pa, pa. Një e këfton? D'akordje. Fi ka filluar rri me mm -hmm. jonën, të të shi. Klasim <laughs> për të tifoze rrinë. <laughs> dhe pjëtja nëmër 3. Mm -hmm. Dile me tretë. Olta, do të doje një palat luksoz buzdetit. Ta. Apo një jakht l Ani <laughs> baro në luksos, është ai që është një pronë e madhe, një çiftlik me plazh mm. etj etj, oh. privat, shumë e mirë. Por kanë edhe jahtin. Jahti nuk është ashtë. Ja vi, është shumë i mirë, gjithashtu është luksos, mund të shkosh në, mm. në vende ndryshme të Ballesh, është i madh, ka vend për të fjetur, për të ndenjur, për të lojtur. Okej. Okay. Por mund edhe të mbytet. Es janë edhe disa njësi, janë edhe disa gjëra me famë. Po munden bieri dhe tërmet dhe spija të shëndet. <laughs> po ta marrin në këtë formë. Po, po, po, atërmet kanë rëzu nami që bën një <laughs> një shvarrosje. Ti <laughs> ta thënë Adriatin, vjen Adriati dhe i bie shtëpis. <laughs> Skadrohen të dy. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Fronte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 the money for granite but don't wanna work for it tell me now isn't it funny nah. Ooh, it's just me myself and i solo ride until i die cuz i got me fly got me to fly yeah. i don't need a hand to hold even when the night is cold i got that fire in my soul Take my heart becomes too cold to break No I'm great but I'm broke as hell Having dreams that I'm folding cake All my life have been told the to way but I'm a kid it now nah. yes yeah, no debate Yeah Ooh, It's just me myself and I Solo ride until I die Cuz I got me fly Got me for life Woo yeah. I don't need a hand to hold Even when the night is cold I got that fire in my soul give me 'Cause I got high. Ooh, <laughs> I was gonna get up and find the broom, but then I got high. Uh, la la my room da, da, da. is still messed up and I know why. Why me? Yeah, <laughs> 'cause I got high. Yeah. Because I got high. Yeah, because, because I got high. La la ta ta la la I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. Ooh, uh, ooh. I could have cheated and I could have passed. But I got high Uh, uh La, da, da I'm taking da, da, da. it next semester And I know why <laughs> Why, man why? Yeah, hey Cause I got high Because I got high. Because I got high. I got high Because I got high Go to the next one, go to the next one, go to the next one okay. uh. I was gonna go to court Before I got high <laughs> Uh, ooh I was gonna pay my child support But then I got high No, you wasn't uh. Yeah, la, da take all my whole paycheck and i know why why me yeah, hey cuz i got high because i got high because i got high la la la ta ta i wasn't gonna run from the cops but i was high i'm serious man i was gonna pull right over and stop but i was high oh la la now i'm a paraplegic and i know why why me hey cuz i got high Because I got high, because I got high, la-da-da-da-da-da. I was gonna make love to you, uh, but then uh, I got high. Help me sing. I'm serious. Uh, mm -hmm. I was gonna eat your poop, too, uh, but then uh, like uh, uh, I got high. He uh, <laughs> tripped and tripped. Now I'm, <laughs> and I know why. I'm trying to sing. Yeah. Yeah. yeah, because I got high, hey, because I got high, hey, do that over, because hey, do I go got high. Like, come on, man. Don't, Missed my entire life because I got high. Go, go, go, go. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Oh why because I got high. Because I got high. Because I got high. Hello. Janë gati? Tanë shko me shndër sugjet balla fajohemi me Olden. Go. Go. Go. Do të kem parë gjëra Mimika të stiklet shme nga ijeri Dhe prej të qëtishme nga lëtini Dhe që ka ndodhër, thëm? Që ka ndodhër val, që ka ndodhër val Dilemat të forta, alta Dilemat të, të, të, të, të, të, të fillojnë tani në klubin e mqesit Jepi me të përnë Pë, e tja nëmër një 3 3 Mavalije. Oh, po o. Mbano wraz nga lulja e mbyllur. Hapo, hapo lule. O, tot lule, o pa, doja, okay. Atëra, oltan. Mh. Mm, <laughs> Sa më festo. Wow. Do të sidë oltan që truri i yt të transplantohej në një robot. Aha. Uh -huh. Imagjinonjë truri pa uh -huh. me memorieën, uh -huh. njerëoritë tuaj të gjitha, uh -huh. edhe kosciencën ndërgjegjen. Po, po, po. Pra ti do ishe prapolta, por në trupin e një roboti. Ah, po. Në trupin e gja. Robot e çares. Si robot, robot, femur. Trua. Femur, po, femur. Femur. A po, në Aha. trupin e një mashkullit, të vërtet. Një njeriu mashkull. Që do të ishte pak shok, imagjinoj se si e mësuar ndryshe. S'ka në trupi altinit, po themi edhe truri, hm. A po, truri apo truri i hut në një robot. Po hmm. robodi si i të pak të në aparent, është një femër. Po femur. themi është një femër. Po ndërkohë nuk punon ai. <laughs> jo. Ja. Po kur diset u altin. Ka e ka bosh. <laughs> Ka fëndin e <laughs> baterive atë Po <laughs> <laughs> <laughs> Atere, edhe njerë, mendoa Dhe, dhe kur, fati... me... jesh, kur në... më rëzit është me hullë, të një ishë baterit <laughs> Faleminderit Jeri. Paska gjithmonë një zgjidhje. Prandaj, departamenti i baterive është <laughs> vendosur në vend që jo të gjithë mund të fusin tuaj. I ke parasysh ato bateri vid, si këtjere, majhjere, ato jo të ba jo. <laughs> tjera që mbyllen me kapak edhe me vidë? Atu ka çavulin e zgjenc për të hasur vidën. Pozicioni është gjetur i tillë që mos jetë e hishme dhe është pa të. Ona më faltë ti. A sipund duart thua përvec baterit njëra? Me bateritin timu. Çuçi kot fol. Ja fot i kot po. Kotë shih. Flip mode. <laughs> <laughs> Mute. A dhe Olda. Um, truri i ult në um, një robot të aparencës femër apo truri i ult në një mashkull të vërtet? Do kisha dash të isha. Në trupin isha, e njëri. Të isha një mashkull. Ëh. Mm. Po me trurin tim këto. Oke, pra, truri i Oldës në trupin e një burri, më i dashur. Në trupin e një burri, kënga. Okay, bravo bravo. Hey, hey, hey, hey. bravo hey. je. Ase Olda, po kundërshte andra, po për realitet. Nga dal, nga dal Të jenë burr Bravo, bravo Burr me rë E thona të zilia falike që kanë uh, Apo jo? Es mm -hmm. kuriziteti më te Kuriziteti të thështë <laughs> Po si të qojë më pasaj burr Apo burr? Bjor <laughs> Dhe jesh një bjorri për tështë A tërre, pjodja nëmër 2 për tëj Oltar, ose dilema e në 2 tështë Po Do s'gjidje Që të prinsje gishtat reguës Me thik gjalpi e kemi klipin Gjepa Gishtin reguës kjo është. Kjo është e të majtës, po. Dhe kjo është është tik gjalpi. Ku shoh se s'kemishat. Se s'kemish gjalp. Dhe të të gjalp. Ne do të bashaj presim kishën tjetër. Ah, okay. Apo, apo nëse do të mbash të dy kishat treguhesh. Të thonë më duan kush e di se përse. Po tani. Ë, për të shkruar Master Lapse. Po po. Ëm Kjo që duke shkruar <diti utë g _> <gare> me Val, Apo, ojta, no ojta Që të detyroesh në të kundërt Të shkosh në të gjitha ndeshje që do të luaj Skanderbeu Në jetë të jetëve, në stadium Të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha Që <g _> të gjitha të gjitha të gjitha? Që të gjitha të gjitha? Që të gjitha ndeshje? Skanderbeu të ti në stadium Shqy, bor, ve, dimër, ndeshje kokë, ndeshje me në nësi Këtë që shkansë ndeshë të nërbeu, jet Ti, në latsh, me së nëndërbërë, në këpëdhë, në gjithë në jetë i jetëve. Unë do ishja dorë, unë, përthejmë, unë do ishja dorë nga... Mosë lëdiko, për i të thot njërë ajo, me ndime, me pastaj. Si ju duhën? Me këto, pak gisht të reguat, me katër gisht të nëse të si vendurë. Të merë. Po si ta përën këshur, pastaj, se bëjtë pëtë. Skandaj. Kamë ha. Un po ikë. Si ta bëj në asambleën e radios? Un po iki në çdo ndeshje të Shëndërbëut. Do ikesh në çdo ndeshje të Shëndërbëut. Po po po. Me kish të lart. Do bëj qe. Kish të lart, biza treguas treguas lart, do bëj qe. Dakor. Shëndërbëu forever. Shëndërbëu. Edua futbollin, por kjo do ishte një tetë tri. Edhe të presësh gishtat e tu, shikoj se dhe dhe me dhe jonën po probleme. Ne e thamë në tha. mos presidentën tonë që me jonën do lin një, mm -hmm. dhe dhe të lindë një. Jona shkon për një rifreskim të shoqërisë. Ju do të shkoni bashkë pastaj. Të jemi në stadion. Oh, Realo tri. Au! Dinedi. Well, ai unë i ksaish gishtat me fund drejt. Jo, më jo. Por isen me stikle. A mendoj një patë gishtin. Është e rëndësishëm si të ta bëni gishtin ty pastaj apo to. Atpo mendoj. Ës okay. Um. Olta. Pa. Do palat, detit, privat, A, pa. Luksoz, të zgjidhe për të dhuar një pallat luksos buzdetit, një çiftlik me plazhin edhe privat. Një pallat luksos këtu. Le ta amëlsojmë eh, pak tani mostë. Ne faleminderit për të gjithë pallatit. Ne të gjithë, të gjithë, të gjithë. Pallatin e mamin lart nga gati 3. Pallë trindata së shitur. Le trindata. Te... Kan kanë ka një pjesësonë. Është, shol, të... është aju, shiko, do të havesh me qira gjysmën. Të vish edhe tjetrin, po. Në fantazinën ton nuk ka limite. Po. Është një super pallat Buzdetit. O ti rrofsh. Është luksos. Ah po. Një super jaht. Tamam. Luksos. Në mes të detit. Gjithashtu, jo në ky uthon, ëh, po ideja ishte se. Pra shkon kudo, dhe ky është i madh me dhoma, gjithashtu me ato ndenjësinë. Është shumë luksos. Është aty brenda. 21 milion. Euro <laughs> Ka bërë jahti ja, A, mm, shtenit, shtenit Jahti kështon po në njën më shtërin Se me shtërinë jahti Për pose lëvizoj edhe Tanit i sqidh Do paladin busdendit, po do këtë këtë këtë oh, këto, në busdendit Apo do i jahtin O tanit të në këto oksir Amon sa futol të o këte o këte Po e ti uh, këtë gjitë letra <laughs> Ti <laughs> kam të sërdo ti Duke Duke qenë se jam shumë <laughs> Familjare Doa të lëviz Të shio jetë Jam shumë me lëvizur Edhe Me pëlqenu të timet Shime Në ndale në cdo vërte. port dhe tjere tjere Atere jahtin, jahtin, jahtin jatin, Jahtin, jahtin Jaht, kam jaht ka thënë Altinje? <gjane> <gjane> <e gjane> <për> <gjane> <gjane> një palat të <u> kësos Dojtë Altinje Dojtë Altinje Pas i djenë që je këtu me ne Mendova që do zhidhe palatin Jahti më mënko Parovë që e blokmene Dojtën kam një dhëmë e guzhin Nga palatinë Mënë mënë mënë mënë mënë mënë mënë mënë mënë mënë mënë mënë mënë mënë Laisen. Bravo, orta uh, Unë mendoj rrashe. që ti ke bërë zidin e dur, orta Në punë pare që shkove me jati Njati është është, është super, pra është pa. jati, është jati E unë të të përshëndesë me një këng Jepi Këta mundaluash njati në tënd Me <laughs> këshu, me subwoofera, me surround sound Nuk besar E kishtë të dënim <laughs> Në rrasë të duzgjiri jatë Në me që zgjotë i jatën E dënimi është të gjosh Qina qas t'i larkimin Gria që kësërin Kan kaluar Dite me Gria qësërin Në shema qasimi që këndonë marinar Marinar Për ty ojta Dhe jahtin tënë Basit lutem, basit Dhe nuk ashtë nari jarë par Ti ke një kur Marina. Përgjithësisht nuk e di. Dond dond. Ti o Marina. Përgjithësisht. Se të ish tungu në Altitin. A jeni të bëgur? Dobë ngalorës eh, di. Ai është çuna. Ar... Në bërmosi edhe përdan Kuspirantën edhe ria Kuspirantën edhe ria Kuspirantën edhe ria Marinarë, marinarë Bësën njeftonë, e? Daria, afton, Ta mm. Bësën njeftonë Uuh Oke okay. Aman, ku e gjetët ah. Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 Dhe i në dhjet This is Club FM we're still, we're still. And the more I drink, the more I think about you No, no, I can't che baristeo do nome Javës, nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM A të rritë një sun, me pyshje në parë Njështë femër? Wow është oh, në bitë 30? Wow është gazetare? Ja Atëherë lërë se e ka mund në dorë situatën Jepi Alkin, jepi U e ka... Kjo altinin, është ai tani ka altinë në dorë situatën zonjëve sotrin. Kjo është bjonde? Jo. Ministër? Jo. Jo. A është beqare? Jo. Eka Lori. Është Se Lori e ha, hamë dhom këto loj. Është artiste. Jo, po. Am Lorna moderatore. Nuk është as bjonde as artiste dhe i ri mbien keq për nuk është asë as moderatore, moderatore, jo. As bjonde, as artiste, as moderatore. Deri tani? As gazetare? Athear është Flok Bardh dhe është ministre. Jo, Aldin e para, mos bëj dy pyetje, nuk është Flok Bardh, vazhdo, Olga. Flok Bardh thotë. Po ministra është. Oh. oh. oh. oh. Dëgjo, të tekse bë për pyetje me si, Aldin. Jo, ne nuk duhet të mësosh rradhën e gjërave Aldin. Uh. E fut e fut e para radhë. Uh, ka syze. Jo. Lori. Domethën kemi të bëjmë me një ministër pa syze. Ministre Gjinja themërore pra, më, më lërë me litë gabonë të lërë <laughs> Ministre këshu si titullë, mirë në regu A tere është është I lësëis E o lërë e pëtë shkjotë E lësëis Ministre Kërë gjithë lërë e o nësë shmërë është e lësëis është e lësëis E po E po hëj, thua e të në gëllet Po pra, veç Po pra, e disit e erti Po pra Shumirë, shumirë po Se si doli këtu, e kam arsyet. Si pra, doli me top para portës. Edhe u hutova. Edhe u thye pasta. Atëherë është me kë? U bëm rekord. Është vërtetë, vërtetë. Se nuk e prisja që të thoe apo. Po bra, është ministër, është ministër. Ministra, ministra. Shumë bravo, sumir, lor, shumë është shumë shumë. Si jetë më Lori? Se di, kisha har, kisha so kopë. Sa shumë të ndihmoi Altini, ha? Jo? Ndihmojsh e vërtetë. I kisha Anzo deri fali. Do të them se drejtu datini e Lori ka një fat të mëshëm në këtë lojë është mm. i çmendur fare. Mm. Mm. Mm. Mm. Sa do agresivt ta bëj un lojën Lori Brown është i çmendur. Edhe e gjend. Lori do një tjetër, a ta provojm? Provo një tjetër. Po sërish? Okej. Jepi. Ço herë. Këti do të kam parun. Ëm, tani. Të er është mashkull. Po po jam. Jam në ndërsa tani. Ës mashkulls mashkull. Ës mashkull. Ës 240? Po. Kalide Martin. Dere se e hengri, e hengri jeri farë që është nga, la farë të la o zima Moshe yeah, shqime të bukë jeri Öshtë aktore? Jo, jeri, nuk është aktore, shfëtove, shfëtove E mërë mësush alë Öshtë shkrimtar, pra I fillon e mërë me i Ja, ja, ja Këpo më ndonë në me i, shkrimtar Nuk e ti Shkrimtar dhe jo vetëm Shkrimtar dhe jo vetëm, bravo I fillon e mërë me pë Zë Bravo, olta. Oh, bravo. E disha do thoshë tani? Për zotin. Kam parë. Thoshë <laughs> kam takuar Tom Kukun. Po <laughs> bravo, bravo. E mm -hmm. po. E pra. Bravo, bravo. Më shkon? Mhm. Po shkoj sa shumë afër i erdhi Lori. Te regji. Vet <laughs> shkon drejt Lorit, nuk i thim se loja shkon drejt Lorit. Lori. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. kam pjesën më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Prishtinë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Tanë, the insomnia scen e vogël yeri. Mhm. <të> Meq Altini më refuzoi, apo më than drejtën keq undieva. Sepse un rolin ia propozova fillimisht Altinin, Altini tha, "Mbeti se ti je aktor." Dua të sheroj publikut se un nuk jam aktor. Mbaqojm edhe unë jo. Ja. Më vonë do me... të ulem edhe me në filmin tonë kam luajturun. Po. Është ke boring uh, për bie kë. Por ah, uh... më oh, uh, fal, unë jam aktor, lere. Prandaj fotoja ishte, tani që u mendove. Po bravo, okay. Dakor, atëherë skena është e tillë. Hm. Zemër. Më fal. Nuk, nuk, jo jo, ja, jo, jo nuk të fal. Nuk e bëj më. Gjithmonë e dëgjoj këtë gjë asnjëherë. Jo, jo, do të më fal. Dëgjoj zemër që të kanë në shpirt. Nuk të fal më, mos e diskutojmë. Bravo. Ka motor. Po sikojm fal të, të, të lutem. Se ti ke motor, nuk të fal. Jo. Po sikojm me gjithmonë. Amon në pursa boxo. Teskali se tani mos qaj, ëh, se sado që qesh, unë nuk do të fal më. Jerë të lutur. E kam dëgjuar kish. Ai do të më falë. Ai shumë herë këtë më fal. Unë nuk kam më vlerë. Do heq dorë edhe nga shishja, nuk të fal. Edhe nga shiringa, nuk të fal. Edhe nga prostitucioni, edhe nga vjedhja. <laughs> sa fto ti e vjedh. Nga të gjitha do ishtë dorë Nga si mënyrë, nuk e falë më Do ishtë dorë nga droga Nga seksi Nga roken roli Jo, këto më se bëj Bëj që dorë në këtë të të të betet Okej, do e fusë prap seksi në list Do i fa prap dorë në të civer Do vrap dor, ha? Aha. Mos ka shou buzëntim, po ti shpjeg. Ti s'e ke faren këtu. Të lutem më fal. Është ndër xigja ime. A do më falësh? Nuk të fal. Po jo, lutem jo, më fal. Nuk të fal dhe mos diskuto të diskutojmë këtë pjesë. Të lutem më fal. Jo, nuk ta fal. Gabimin. Nuk ta fal. Mo mirë më fal. Kjo është skena jonë më i dashur. Unë që lutem ajo që sa është, shumë je lutur. Është një këngë shumë e njohur. Të këtila posynojmë është loja jonë e kryptimi të ti dujt e një kanga Po duhet të... Uh, kishtë e bërë dhe një shpërtim Në të këshu <laughs> <laughs> Sa mjërë bëg mëndërosh Të kishtë të stërkala në ajer Në <laughs> të stërkala si të skushtë si patë të gjitin djente Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora shtatë dhe i në ditë This is Club FM